חיי מוהר"ן, מעלת המתקרבים אליו. רצ"א אמר לאבי יהודל ואבי שמואל איזיק ז"ל, כשהיו נוסעים אליו מדשוב למדוויקה. פעם אחת היו רוצים לצאת לסביבות מדוויקה כדי להיות סמוכים אליו תמיד, וכן עשו. אז אמר שהוא מתגעגע מאוד אחר הדרכים שלהם שהיו נוסעים בהם אליו.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 אך עליי שאזכה לראות אור בהירות הדרך שאתם נושאים עליו אליי. רש צ"ב ענה ואמר, העולם ראוי שיתמאו עצמן על האהבה שבינינו. אמר על כל אחד מאנשי שלומנו אומר השם מטבח ישראל אשר בך את פאה. רש צ"ג שמעתי שפעם אחת אמר לאנשיו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 מה קטן מדליק את הגדול, עף דברי תורה וכו'. ש"ט אמר הצדיק האמיתי יכול לעשות טובה גדולה לאדם גם אחר פטירתו לעולם הבא, למי שזוכה לבוא אליו בשביל תיקון. לדע שעיקר המניעה שמונעין את מי שאינו זוכה, שאין מניחין אותו ללך לצדיק האמיתי לקבל תיקון, הוא רק מה שמדיחין ומסיטין אותו מזה.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 וניחם אותם רבנו ז"ל והשיב להם, אבל עכשיו יש לנו את הרב רבי נתן. ש"י"ד שמעתי בשמו שאמר, הפחות שבאנשי אני מוליך אותו בדרך של גדול מאוד כמו של עכשיו. ש"טו הוכיח את אחד שהיה מקורע ונתרחק, ואחר כך עזר ובא אליו בכל המועד פסח תקס"ט. ענה ואמר,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 שעל ידי זה נעשה צו תרזה. אבל כפי מה שאני רואה, אין אתם נצרכים כלל לעולם, כי אין מגיע מכם שום צו תרזה. ש״ז״״ שמעתי בשמו שאמר שהולכים שלוחים מאחד לשני, ומהשני לאלן יותר, עד שהדבר מגיע להצדיק. היינו, כי מכל האילנות והעשבים ומכל הדברים שבעולם, מכולם הולכים שלוחים מאחד לחברו, מחברו לחברו, עד שמתגלגל ומגיע הדבר. לאוזן הצדיק האמיתי והוא מקבל ומבין מהם עצות לעבודתו. וזה בחינת כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, היינו בחינת עצות, ליתן לו עצות כנ"ל. כי תרי"ג מצוות נקראין תרי"ג איטין דאורייתא, וזהו לצוות לשון עצות כנ"ל. ואמר שכל זה הוא רק בחינת עצות, אבל לעבודה בעצמה של הצדיק האמיתי זה גבוה ונעלם מאוד.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 אמר, יש לי מזל שמצייתין אותי מה שאני מצווה לעשות, וכמה אנשי שלומנו ביקשו אותי שאתן להם הנהגות פרטיות וכולי. שכב, אמר לאחד מאנשיו שסיפר עימו מעניין עבודת השם, אמר, הלא כבר עיניי כלות כל היום, ואני עומד ומצפה ומקווה ומייחל ומחכה בכל עת.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 שכד אמר לפני רבי יצחק מטירוויציה עלי שלעניין אמירת תורה הוחד חד בדרא ושאל אותו הלא יש הרב והשיב לו רבנו ז"ל אבל היכן יש לו הקדמות שלנו? <שמע> שמעתי שאמר כשקרב אותי שקשה מאוד וכולי מחמת בעל מחשבה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 שהלתיב מה אני עוזר לו, והשיב מה זה נוגע אליך, והבנתי כוונתו שרצונו לומר אתה כן פועל. שכו אמר לי חתיכת עול מלכות ועול דרך ארץ כבר לקחתי ממך. גם אמר לי אותך כבר לקחתי מהעולם הזה. שכז אמר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 רק מגודל ההשתוקקות, אזרנו השם ידברך, שגם אנחנו הלכנו ברגלינו די כאיזה פעמים כנ"ל. ועיין בהלכות ייבום וחליצה מה שכתבתי בזה. שכ"ט שמעתי בשמו שאמר על אחד שבא אל הרגלי, שאמר אז: ומה עם נבוכדנצר הרשע, שבשביל שהלך שלוש פסיעות ברגליו, זכה למלוכה וממשלה גדולה ומופלגת כזאת, כשאחד מישראל הולך לצדיק פרסה ויותר. כמה וכמה יזכה על ידי זה, אין לא ראתה. כמדומה שאמר זאת על איש אחד מטירוויצה, שהיה דרכו בכל עת לבוא אליו רגלי מטירוויצה לברסלב, שהם ארבע פרסאות שלנו הגדולים. פעם אחת עמדתי לפניו ז"ל בעת שבא אליו רגלי, האיש הנ"ל, מטירוויצה, וסיפר לי הוא שבעת שצר לזה האיש הנ"ל ועבודת השם הוא הולך ברגליו משם לכאן, והבנתי שהוטב זאת בעיניו ז"ל מאוד.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 אמר על דבר המניין מיוחד שהיה להם לאנשי שלומנו, לאנשי שלומנו בנמרוב להתפלל שם ביחד ואחר כך נתבטל. אמר מי יודע מה היה אם היה מתקיים דבר המניין שלכם המניין שלכם היה בוקע ערכיים. גם פעם אחת היה רבי נפתלי ז"ל מנגן איזה מזמור בבית המדרש בלילה עם עוד אנשים מאנשי שלומנו. והבנו ז"ל שכב כבר על מיטתו וקם רבנו ז"ל ממיטתו ונכנס אליהם לשמוע את נגינתם. אחר כך אמר להם, תדעו שהנגינה שלכם הייתה בוקעת רקיעים וכו'. תוכלו לשער עצמכם, אשר כבר שכבתי על מיתתי והנגינה שלכם משכה אותי ממיתתי לכנוס אליכם. ש"ב, אמר, אני נהר המתאר מכל הכתמים. אמר מעתיק, פעם אחת התפאר באמר בעצמו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 אמר מעתיק, שמעתי שפעם אחת היה הרב הצדיק הקדוש מברדיצ'ו וטירביצה, ובשעה שהיה מסב על הסעודה עם קהל עם ועדה גדולה, הפליג מאוד במעלת קדושת רבנו זל מצד עצמו, לבד מגודל קדושת זכות אבותיו זל. ואחר כך הפליג מאוד במעלת המקורבים של רבנו זל. ואמר שהוא יודע שרובם ככולם הם לומדים מופלגים, ירעים ושלמים ואנשי מעשיהם.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 אך ידעתי נאמנה כי לא די שלא ישמעו בקולי, אף גם התעורר על ידי זה מחלוקת גדול גם עליי. ואולי יש אחד שמערער בתשובה על ידי ואפסית גם את זאת, על כן אני מוכרח לשתוק בעניין זה. ש"ד שמעתי שפעם אחת סיפר רבנו ז"ל ממע... ממעלת המתקרבים אליו, שאפילו כשנשתבש ונתבלבל לאחד דעתו קצת רחמנא ליצלן, אף על פי כן הם חזקים באמונה שלמה בוזל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 אבל אני לא רציתי בכל זה, רק לקחתי עצמי לעסוק בזה, להחזיר אתכם למוטב. הלא כשאני רואה איזה עבודת השם, בעני שבעניים, שהולך בכובע קרוע ומלבושים קרועים ומנעלים קרועים, הוא יקר אצלי עד מאוד כמו שאני הייתי עושה דבר זה. בקשתי מאוד מכם, היו אנשים קשרים כי זה קול אישי וקול חפצי. ש״ו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 כשיביט על בית כנסת זו בהסתכלות בעלמא, יאמר לך כמה אמות היא מחזקת בגובה. גם בעיתים הללו סיפר עם הרב רבי יצחק ז"ל, חתן הרב המגיד ז"ל, נטריביצה, והפליג בשבח מעלת הרב אבי נתן ז"ל. רבי יצחק הנ"ל לא ראה אותו ולא היה מכירו עדיין. ואז אמר לו, אם תסתכל עליו, תראה בו שהוא שפל ברך כל כך, עד אשר הוא כעפר וטיט ממש. וכן היה. שהלך רבי יצחק כנ"ל ופגע בו שהוא עובר בשוק בזריזות גדול כדרכו ומלובש במלבושי כבוד כדרך בני העשירים ואף על פי הכיר בו מיד כי זהו האיש אשר אמר עליו רבנו ז"ל שהוא בעיני עצמו כעפר ותית ממש כנ"ל. ש"ט אמר שלעתיד יהיה כל העולם אנשי ברסלב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 כי שם העיר זלה תפלה על שם ריבוי הכסף והממון. ונתתי לכם לב בשר, אותיות ברסלב כנ"ל